Varje församling behöver ledare och varje ledare behöver goda förbilder. Framförallt så måste man naturligtvis ha... Jesus Kristus själv som förebild. Men man kan också ha andra goda ledare som förebilder. Se vad de gjorde rätt eller fel och så lära sig av det. Och idag så ska vi se på en församlingsledare som hette Epafras. Han var grundläggare och ledare för församlingen i Kolosse på Aposteln Paulus tid. Och han nämns även i Kolossebrevet. Och Kolossebrevet är ju bibelboken som jag går igenom här i Radio Malanotte. Det här är den tredje delen och vi har kommit till vers 7 i kapitel 1 och idag så ska vi hinna fram till vers 10. Så, jag heter Paulus Eliasson, du lyssnar på Radio Maranata och nu ska vi läsa Kolossebrevet. Mm. Först ska jag ge en liten återblick till det vi läste förra veckan. Så här står det i Kolosserbrevet kapitel 1, vers 3-6. Citat. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, när vi ber för er. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla de heliga på grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp. Har ni redan hört om i sanningens ord evangeliet som har nått fram till er liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så även hos er från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Slut citat. Så Paulus säger i den här texten är så alltså att kolosserna har tro, hopp och kärlek. Han säger att de har tagit emot evangeliet. Han säger att evangeliet bär frukt ibland dem. Och de har dessutom lärt känna Guds nåd. Men allt det här har naturligtvis inte skett automatiskt. Utan det är någon eh, som har lärt dem om evangelium. Som har förkunnat evangelium för dem. Som har förklarat det så att de har fått kunskap om det. Någon har berättat för dem om Jesus på ett sådant sätt att de har tagit emot honom till frälsning. Sen så har någon lärt dem att känna Kristus på ett sätt som har gjort att de har vuxit och burit frukt och lärt känna nåden mer och mer. Som sagt, det har inte skett automatiskt och det sker Aldrig automatiskt. Och vi vet naturligtvis inte precis hur det har gått till. Vi har ingen berättelse om kolosse utanför det vi läser i kolossebrevet. Men mitt i allt det här som vi har läst här så finns det en person som nämns. Och hans namn är Epafras. Så här står det i då nästa vers efter det vi har läst här. Kolossebrevet 1 och vers 7 alltså. Det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare, som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Så Epafras, han nämns i början av Kolosbrevet här, det vi läser just nu. Och så nämns han i slutet av Kolosbrevet, och sen nämns han också en gång i Filemon. Men vi ska ta det vers för vers och vi börjar med... Det här som vi läser här. För vad är det vi får veta om epafras? Först kan jag ju säga att hans namn betyder charmerande eller kärleksfull. Jag vet inte om det säger någonting om epafras. Men nu har jag i alla fall sagt det. Epafras betyder det. Eh, Antagligen, och det är väl en slags konsensus bland de bibelkommentarer som jag har läst, så var Epafras en grundläggare och ledare av församlingen i Kolosse. Och med grundläggare så menar jag att det var han som var den som kom med evangelium till Kolosse och som var med och samlade troende och konstituerade första kristna församlingen där i Kolosse. Det står på... I och för sig inte uttryckligen i texten, men Paulus säger alltså i den här versen att det som kolosserna vet om evangelium, om Guds nåd, om tron, hoppet och kärleken, det har de lärt sig av Epafras. Så sannolikt så är han både den som presenterade evangelium för dem och den som då har undervisat dem i enlighet självklart med Jesu egna ord i Matteus 28 vers 18-20 till där det står då trädde Jesus fram och talade till dem och sa åt mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i faderns och sonens och den heligandes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er och se jag är med er alla dagar till tidens slut eh, så Epafras han hade då gjort en lärjunga, så att säga, han hade förkunnat för dem, de hade kommit till tro, så hade han döpt dem och så hade han lärt dem att hålla Jesu befallningen. Och det är en missionärs evangelists uppgift. Det är i grunden varje troendes uppgift men det är helt klart att Gud ofta utrustar och sänder ut en del människor till tjänst som församlingsgrundläggare. Och de människorna behöver en speciell utrustning. Och jag menar inte med det att de måste ha av naturen vissa talanger. Men det handlar om att Gud ger dem den utrustning som de behöver. Som någon sa en gång, Gud sänder inte de utrustade och heliga. Men han utrustar och helgar de som han sänder. Det kan hända att jag citerar det fel. Någonting sånt, men jag tycker att det bär på, eh, bär på någonting sant. Att Gud utrustar och han helgar dem som han sänder. Eh, rent generellt så tror jag att vi som troende behöver flytta vårt fokus lite grann. De framgångsrika missionsorganisationerna och de församlingar som sprider sin... Franchise över hela världen de har ofta ett koncept som fungerar en modell eller en stil eller ett sätt att nå fram som de vet fungerar en gång så läste jag en bok där en framgångsrik för församlingsgrundläggare delade sina tankar om hur man skulle grundlägga församlingen. Och den här boken handlar om att göra demografiska undersökningar, göra enkäter, hitta nyckelpersoner, profilera sig rätt mot människor. Det handlar om att ha ett välsmort, organisatoriskt maskineri som kan växa då utan problem. Och jag måste säga när jag läste det så blev jag väldigt imponerad över insikten som han delade här. Och jag, jag ska inte säga att den här författaren hade fel egentligen. Det var mycket som var bra och gott där. Eh, och jag ska inte säga att jag har någon bättre modell för att grundlägga församlingar för det, det har jag absolut inte. Som missionär, eh, om jag ens kan kalla mig för det, så är jag efter alla måttstockar relativt misslyckad. Det, det får man bara säga. ingen anledning att vara stolt eller förhäva mig <laughs> över någon överhuvudtaget. Men med det sagt, jag tror inte att Guds verk byggs med tekniker, med rätt metodik. Utan det byggs genom att människor får känna sanningens evangelium. Och att den heliga ande då tar tag i den förkunnelsen och väcker människors samveten och väcker deras kärlek. Och Epafras säger Paulus. Vad var en sån person, en medarbetare som troget, säger han han tjänar Kristus troget i vårt ställe? Och vad menar han egentligen med det? Vad, vad betyder det att Epafras verkade i Paulus ställe? Alltså så här var det. Paulus han var i Efesus några år innan kolosserbrevet skrevs. Och där hade han en bibelskola som man kan läsa om i Apostlärningarna kapitel 19. Det står att Paulus förkunnade i Tyrannus lärosal under två år. Och så står det att därifrån så nådde Herrens ord till hela Asien och med Asien menas då mindre Asien, alltså området som vi kallar för Turkiet inte alltid från Israel till Kina det är inte det man menar med Asien i Bibeln eh, men en teori då som är ganska sannolik det är att Epafras var en av dem som lyssnade på Paulus förkunnelse i Efesus och sen tog med sig den förkunnelsen eh, och, och kom till Kolosse som antagligen är hans hemstad det står senare i kolossebrevet Epafras som är en av er men att han då kommer till kolosse som bara ligger några mil från Efesus. och då var han då en medarbetare till Paulus som tjänade församlingarna i kolosse istället för Paulus. Paulus har aldrig varit där på besöken ens en gång, säger han i texten här. Men Epafras reste också till Paulus på besök och det är det som föranleder det här brevet då om det nu var i Efesus eller i Rom som, ha, som Paulus satt sa fånge det vet vi inte som jag nämnde i förra programmet antagligen i Rom skulle jag vilja säga men han reser då alltså till Paulus med en rapport eh, om församlingen i Kolosse som får honom då att skriva Kolossebrevet och vad är det då Epafras har sagt till Paulus för att få honom att skriva det här brevet. Jo, nästa vers säger. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Det är kolosserbrevet 1 och 8. Och det är ju ett fantastiskt vittnesbörd måste man säga. Epafras hade gett en missionsrapport. Som var positiv och lovprisande på ett sätt. För kolosserförsamlingarna. Men... Det är uppenbart inte allt han hade att säga för i så fall så hade inte Paulus behövt skriva kolossebrevet ens. För i kolossebrevet så läser vi också om problem som de hade i kolossen. I kapitel två står de om judaiserande lärare och om de världsliga filosofierna som hade smugit sig in i församlingen. Det var de som ville förbjuda mat. Det var de som sysslade med ängladyrkan och späkning av kroppen och så vidare. Och det här måste ju då nödvändigtvis Epafras ha rapporterat om också. Så att Paulus har fått veta det. Så en församlingsledare som Epafras är inte bara kallad att tala om kärlek och framgång och hur fantastiskt allting är, utan också att vara väldigt ärlig om de problem som man har i församlingen. Och för min egen del måste jag säga att någonting av det mest förödande som jag själv har sett, det är lugner och överdrifter för det som man menar är det goda. Jag har så många exempel men jag vill inte ta några exempel för jag har inte lust att hänga ut någon. Men jag tror att du kan se det här framför dig själv. När du ser på kristna tv-program och det berättas om stora missionssatsningar. Och det du hör i missionsrapporter och det du får höra när någon berättar om hur Gud arbetar. Alltså man frågar sig ibland om det här bär, som de säger, sanningsprägel som man brukar säga i, i rättegångar. Och man måste komma ihåg att Gud behöver inte och vill inte ha lugner och överdrifter. När det är sagt så samtidigt så finns det någonting som är det motsatta också. Det handlar om att kristna som kritiserar och klagar och skapar nästan sin egen skärsälde, allting är eländigt, allting är hopplöst och så vidare. När väl någonting är fel med en församling eller med ett arbete, ja då är allting fel. Det enda man ser är mörker och du har säkert varit med om det också. Men det verkar som att Epafras hade en god avvägning. Det är sant att han rapporterar till Paulus om problemen som de har i Kolossa, han är ärlig om det, men samtidigt så säger han också att de verkligen älskar Gud och älskar syskonen och det är centralt, det är otroligt viktigt. Och nu tänkte jag att vi ska gå vidare och titta lite längre fram i kolosserbrevet, nämligen i kapitel 4 så nämns Epafras igen. Så här står det i kolosserbrevet 4 och vers 12-13, citat Epafras som är en av er hälsar. Han är en kristig Jesus-tjänare som ständigt kämpar för er i sina böner. för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. Jag kan intyga hur hårt han arbetar för er och för dem som är i Laodicea och Hierapolis. Och det är Kolosserbrev 4, 12-13. Skillnaden skulle man absolut kunna säga mellan de som kritiserar för kritiken skull och såna som Epafras som har en verklig kärlek till församlingen det är det här bönelivet och bönekampen och kampen för församlingen. Epafras han talade väl om kolosserna och han hade också allvarliga ting som han var tvungen att ta upp med Paulus men det som visar mig att Epafras verkligen har eh, ärliga motiv det är hans bönekamp. Därför att i en församling så kan det finnas många problem och jag vet inte hur det ser ut i din församling men mindre du, du som lyssnar också går i min församling för då har jag en viss aning men låt oss säga att till exempel du har en förkunnare som är på vill och vägar som är svår att hantera hur mycket ber du för honom eller du kanske har en syster där som är en mästare på skvaller och baktal jag vet inte varför jag valde just en syster för det, för det exempel men nu har jag sagt det. Hur mycket kämpar du i bön för den systern? Eller kanske det har skett en andlig stagnation i gemenskapen. Mötena är inte som de var. Elden brinner inte lika härligt nu som förr. Vad gör du med den informationen? Vad gör du med den verkligheten? Söker du dig till en annan församling? Slutar du komma på mötena? Baktalar du ledarskapet? Klagar du på de oengagerade ungdomarna? Vad är din lösning på de här problemen? Och jag vet vad Epafras gjorde bland annat och det var att han kämpade i sina böner. Och hans böner handlar om det att församlingen skulle stå fast. Att syskonen skulle bli fullkomliga. Att de skulle känna och bli övertygade om hela Guds vilja. Och han arbetade inte bara lite nu och då. Men han arbetade hårt i eh, bönelivet. I bönekampen för Kolosse, för Laodicea och för Hierapolis. Och de som litar på Gud... De kämpar verkligen i bön. De som älskar församlingen kämpar i bön. Får mig att tänka på den här berättelsen om Salomon. Om två kvinnorna som kommer med ett barn som var levande och ett barn som var dött. Den som älskar barnet är desperat efter att få se det att växa till. Om du tar den referensen så, så är det bra om du inte gör det så... Jag ska, jag ska inte ta tid att förklara det. Men, men det handlar om kärleken till eh, Guds verk. Kärleken till det som Gud har kallat oss att stå i. Men nu låter vi den tanken sjunka in lite. Och så ska jag försöka gå vidare i texten i kapitel 1- och vi ska lämna Epa Frass för nu och låta honom vara den förebild som han är. Eh, och så läser vi vers 9 och 10. Där står det så här. Från den dag då vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja med all andlig vishet och insikt- Målet är att ni ska leva värdigt herren och behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Okej, så också Paulus har bönen som sin första prioritet. Epafras bad för församlingen och Paulus säger från den dag vi har hört om det här så har vi inte upphört att be för er. Det är... Det är apostlarnas väg, det är det de har tron på, eh, är bönens effekt. Eh, och när han fick höra om kolossernas kärlek då, då började han be. Och hans bön, säger han här i texten, det var att de skulle fyllas av kunskap om Guds vilja. Och vi kunde ha sagt massor om Guds vilja. Det är ett helt bibelstudium i sig och jag har talat om det på andra ställen och jag talar gärna om det men, men jag tror att just i det här tillfället så ska jag gå förbi det ganska snabbt. Men det jag däremot vill säga någonting om det är ordet kunskap som används här. Därför att på grekiska så heter kunskap gnosis. Det är sånt som vi har till exempel i ordet gnosticism. Eh, och det ordet som används här det är just gnosis men med ett prefix alltså någonting som eh, kommer före det, nämligen epi så det är epignosis eh, det är inte så jättelätt att översätta direkt, det är därför de har översatt det med kunskap här bara, det är samma översättning som man använder för eh, gnosis men epignosis det, är ett slags, det här epi det är ett slags förstärkande uttryck. Man skulle kunna säga verklig kunskap eller djup kunskap. Det finns de bibelöversättningarna som, som gör en distinktion här och som talar om verklig inlig kunskap eller någonting liknande. Så Paulus vill inte bara att de ska ha kunskap men att de ska ha verklig kunskap eller djup kunskap. Och på svenska så har vi ju skillnaden mellan ordet att kunna och att känna någon. Det, det är till exempel skillnad mellan att ha kunskap om Jens eller att man känner Jens. Och det är skillnaden mellan att ha kunskap om Guds vilja och att känna Guds vilja. Inte känna det som att ha en känslomässig upplevelse men känna det som att låta kunskapen tränga in i djupet och bli en verklig del av, av erfarenheten och av personligheten en egen personlighet formas av den här kunskapen. Så det är då hans bön. Hans bön är att de ska fyllas av kunskap, av känskap kan man säga på norska i alla fall. Med all andlig vishet och insikt säger han. Och vad är det här all andlig vishet och insikt det finns en detalj här som är lätt att missa och som jag vill få med i det här programmet- och beklagar om jag fäster mig- vid små ord här och där. Men, men jag hoppas att i det stora hela- så ska det här ge en klar bild. För han säger, jag ber att ni ska fyllas- med kunskap om hans vilja- med all andlig vishet och insikt. All andlig vishet och insikt. Och eh, Jag vill bara att du ska lägga märke- till ordet all här. Därför att... Och, och, och dess synonymer också. Eh, därför att det- ordet all och alla och allt och överallt och alla möjliga variationer på det kommer dyka upp massor av gånger i kolosserbrevet alltid alla överallt all allt på grekiska så heter det har det ord som pas och pantonte och panta och liknande det är det vi har till exempel –panteism och, och liknande ord. Så flera, eller många, eller alla. Eh, och det är naturligtvis ett ord som används mycket i Bibeln. Det är ju ett ord som man använder i dagligt tal väldigt mycket. Eh, men i kolossbrevet så dyker det upp hela tiden. Eller överallt, för att säga det så. Eh, och det är inte tillfället. Det, alltså, det är inte en slump att det är så. Utan anledningen är, som vi kommer se– i de kommande programmen, att det finns de som inte tror att allt är att, finnas i, att finna i Kristus. Men det finns de som menar att vi har, måste ha någonting vid sidan om honom. Och jag ska inte säga mer om det nu, men jag vill att vi ska lägga märke till bara hur de här absoluta orden dyker upp när vi läser texten. De har redan kommit flera gånger, redan i kapitel 1, och de kommer komma mycket mer Lite senare. Allt, alla, all och så vidare. Men bönen då, det är alltså att kolosserna ska fyllas av kunskapen om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt. Och så säger han, målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, än en gång alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Här säger han att målet är att vi ska leva värdigt i Herren. Det är alltså honom vi ska behaga. Ibland så försöker vi leva oss själva till behag. Som det står om i Romabrevet 15. Försöker vi nu att leva oss själva till behag. Men det är inte människans mål. Oavsett vad influenser och andra på nätet säger. Eh, Ibland så försöker vi leva människor till behag, som det står i 1 Thessaloniken 2, 4 och dems också i Judas, vers 16. Men det är heller inte målet att leva människor till behag. I visst perspektiv så är det naturligtvis det. Det står att vi, vi ska inte leva oss själva till behag utan var för varandra. Men målet med kunskap om Gud, målet för den här visheten och insikten. Det är inte heller intellektuell kunskap för sin egen skull. Utan målet det är att vi ska behaga Gud. Och hur gör vi det? Jo, säger han, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar. Och växa i kunskapen om Gud. Det är målet. Goda gärningar. Det handlar ju om människorna runt omkring oss, hur vi, hur vi agerar mot dem, hur vi handlar mot dem. Att vi är goda mot människorna omkring oss. Och kunskap om Gud, eller kännedom om Gud, då, om vi ska använda det uttrycket. Alltså att känna honom. Det handlar ju om att vi närmar oss Gud. Så vi närmar oss människor och vi närmar oss Gud. Som Jesus sa att det största budet är, älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din själ, all din kraft och allt ditt förstånd. Och älska det nästa som själv. Och Paulus i den här texten, han är ju helt enig. Målet, säger han, det är att vi ska bära frukt i goda gärningar. Det handlar om att älska vår nästa. Och i kunskap om Gud. Det handlar om att älska Gud. Och det här uttrycket, att bära frukt, den bilden har Paulus faktiskt redan använt en gång i kolosserbrevet. I vers 6 så sa han att evangelium växer och bär frukt. Och här så säger han att varje troende bär Frukt. Och frukt är ju det naturliga resultatet, skulle man kunna säga, av ett inre liv. Äppelträd bär äpplen och det gör de helt naturligt. Den som känner Gud, alltså verkligen känner Gud, kommer bära frukt i form av goda gärningar och kunskap om Gud. Ju mer vi närmar oss Gud, desto mer lika blir vi honom och då bär vi som frukt. Och frukt, det kan man inte tvinga fram. Man kan inte pressa fram frukt. Du kan inte bära ett äpple om du är en törnbuske. Men det som kan hända är att du kan bli förvandlad när du närmar dig Gud och bli en fruktbärande kristen. Och det jag menar med det är att om du ser att ditt liv är fruktlöst så finner du en nyckel här i kolosserbrevet. B om att bli fylld av kunskap om Guds vilja med andlig vishet och insikt. Och bönesvaret det finner du i ett förvandlat liv som bär frukt för Gud vår Herre. Och Det var det jag hade att dela med mig här idag jag ska avsluta med att läsa texten som vi har gått igenom en gång till så du får den samlad innan vi avslutar här. Det är alltså kolosserbrevet 1, vers 7-10. Det står, det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe.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 Gud välsignar dig och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Maranata podcast. Det här programmet har också sänts som närradio sändning i Stockholms närradio. Och vill du komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast via e-post infosnabla eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.